No, tässä on Kirasan vaan hyvää päivää. päivää. Mulla olisi tämmöinen asia, että mä olen tehnyt omakustannan levyyn, tai itse asiassa minä ja mun koira tämä on se kova juttu, että mä en oo halunnut tätä minnekään antaa, ja oon lähtenyt markkinoimaan suoraan mm. liikkeisi, ja haluaisi esitellä sitä vähän sulle, niin olisiko sulla ihan pieni hetki aikaa siinä? Ei, on mien oo osaston vastaava, että hän kyllä päättää, mutta hän ei nyt mutta, mutta mä välttämättä, jos sä kuuntelisit tätä, niin sä voisit sitten omaa mielipiteen sanoa, joo. että tää ei kauaa kyllä mee. Joo. Elikkä tota, tässä on mun kaksikilonnen koira, pääosassa tietenkin, ja sitten mä oon jonkin verran mukana, eli Tämä on ihan puhdasta laulamista. Mä voisin soittaa sulle. Mä laitan sen tuosta nauhan nyt. Ei, tässä on tää koiran Ja hän innostuu aina siitä, että sä ehkä kuulet, kun mä laulan tuossa niinku välillä, niin hän siitä innostuu. Ja mä oon tehty tämmönen... Pitkä soitto, mikä pitää sisällään 85, ja 39 minuuttia. Niin mitä luulet, olisiko teillä kiinnostusta? Aa, en usko. Minkä takia? No, meillä ei, ei ole ainakaan asiakkaat kysellyt koiran äänten perään. Et meillä on noita eläinvideoita, mitä ihmiset ostaa, mutta ei CD-lä koiran ääniä ei ole kysytty. Mutta tämä ei ole kuitenkaan mikään videota. Tämä olisi kyllä ihan Joo, niin kuin top ten kamaa. Että haluaisin eikä pohdustaa sen verran, että tämä on ainut maailmassa, joka on laulanut koira. Että, siis no, uudesta selänestä löytyy tämmöinen kuin gormik, mutta se on ihan puhdasta ulvontaa, että tämä on kyllä niin kuin ainut maailmassa, joka laulaa. No, minun mielipide on nyt se, että ei olla kiinnostuneita, mutta toimein osaston hoitaja tulee paikalle tänään puolkahemmaissa, että voisit soittaa sit uudestaan hänelle. Voisitko se jollakin tavalla suositella? Mä, onko sulla paperia kynä, jos mä sanon tämän nimeä, on Mimmi, The Dog ja Iso K. Eli mä oon tässä mukana. Niin. Ja tää äskeinen kappale oli Hey Pal, jossa laitat sen ja kuvailet. Että mä vähän niinku laulan ja mä oon niinku taustalla, mutta tämä mun koira hoitaa tässä niinku sen itse asian. Selvä Mimmi, The Dog ja Iso K. Joo. Miten sä itse muuten tykkäät sä raphenkisestä musiikista, tai mistä musiikista sä tykkäät? Se on aika laidasta laitaan, mutta... Niin, no katoppa, just niin, niin. laidasta laitaa Ja tässä levyllä on nimenomaan tyyliä laidasta laitaan, että tämähän oli tämmönen vähän rauhallisempi biisi. Sitten on toinenkin palladi täällä levyllä, semmonen kuin Kissan viikset, missä on raksunimun. Eli niin ruuan ruoan perään ikään kuin siinä tota, niin lauleskelee. Sitten on tämmönen punkenkkinen biisi kun Pussycat, se on tosi rankka kyllä, että sit ehkä joutuu laittaa tämmönen vanhemmille varoitus siitä, että ei välttämättä... Titten lapsille kannattaa tätä leviostaa. Tämä on ehkä muun suosikkini. Minä voin soittaa sinulle vielä tämmöinen, tota, niin kuule, tämmöinen hänkinen uh, ei kuin Ei tarvitse soittaa sitä enempää. Et minä on nyt muodostanut jo mielipiteen tässä tuon yhden perusteella. Ai et, niin Voisit soitella puolen kahden maissa vielä kuitenkaan, että minulla ei ole tässä sananvaltaa tässä asiassa. Et... Joo. Sano vaikka, että siis iso painossa 15 000 kappaletta ihan yhden varmuudeksi platinan rajan pistänyt rikki, että niitä kyllä löytyy. Selvä. Ja tota, voit sanoa samantia oikeastaan sitten sun pomolle, että sä oot ollut mukana aina sinä mun pilapuhelussa? Ah. Ah. Voi että. Ihan hyvä juttu. Ei ole vielä tarjottu kokeilla